СЕСТРИ В означений час я рушила до апартаментів Емеліни. Це був мій перший візит у ролі запрошеної гості. І першим, із чим я зустрілася, навіть не встигнувши увійти до кімнати, була густа, непроникна тиша. У дверях я зупинилася, сестри ще не встигли мене побачити, і почула, як вони перешіптуються. На межі сприйняття, коли тертя повітря, обголосові зв'язки кличе до життя ледь чутний звук, так само, як малесенький камінчик збурює у воді ледь помітні хвильки. Проривні приголосні стихали ще до того, як їх можна було почути. Приглушені гортанні сприймалися, як шум крові, що пульсує у ваших вухах. тільки на мені починало здаватися, що розмова припинилася, як легкий шелест, схожий на лопотіння крил нічного метелика, засвідчував її продовження. Я прокашлялася. «А, Маргарет!» Міс Вінтер, сидячи в інвалідному візку біля ліжка сестри, кивнула мені на стілець, що стояв з іншого боку ліжка. Добре, що ви прийшли. Сідайте. Я поглянула на Емеліну, голова якої спочивала на подушці. Червоні та білі шрами й опіки на обличчі. Повнота людини, яку добре годують. Сплутані пасма масивого волосся. Апатичний погляд Емеліни блукав по стелі. Здається, до моєї присутності їй було абсолютно байдуже. І все ж, Пригадуючи Емеліну під час нашої першої зустрічі в саду, я ловила себе на думці. Щось у ній змінилося. Це факт. Зміна відбулася. Це відразу впадало у вічі. Але якою саме була ця зміна, визначити було важко. Утім, фізично Емеліна не ослабла. Поверх ковдри лежала її простягнута рука, якою вона міцно тримала руку міс Вінтер. «Як ви почуваєтеся, Меліно?» – спитала я дещо знервовано. «Погано», – відповіла за неї сестра. Міс Вінтер за останні дні теж змінилася. Хвороба вплинула на неї. Але чим затятіша недуга доїдала її зсередини, тим яскравіше виявлялася справжня сутність цієї людини. При кожній нашій зустрічі я бачила, як вона тане, стає тоншою, Немічнішою, вся наче світиться, І що слабшою ставала Віда Вінтер, То виразніше виявляло себе її міцне сталеве осердя. Але хай там як, рука, що її стискала Емеліна В блищатах свого важкого кулака, Була тоненькою і слабкою. «Може, вам почитати?» – спитала я. «Безумовно». Я прочитала один розділ таємниці Леді Одлі. Після чого міс Вінтер пошепки перервала мене. Вона заснула. Очі Емеліни заплющилися, дихання стало глибоким і ритмічним. Її хватка ослабла, і міс Вінтер уже розтирала свою занімілу руку, повертаючи її до життя. На зап'ястку було знати, що й новинок лісенці. Побачивши, куди я дивлюся, письменниця хутенько сховала руку під шаль. «Вибачте за вимушену перерву в нашій роботі», – мовила вона. якось мені навіть довелося відіслати вас додому, коли Емеліна не здужала. І зараз я знову змушена коротати час біля неї, тому що наші інтерв'ю доведеться тимчасово відкласти. Але не надовго, тим паче, що незабаром Різдво і вам неодмінно закортить з'їздити додому і провести свято з рідними». А коли повернетеся, тоді побачимо, як стоятимуть наші справи. Гадаю, що вона перервалася на якусь мить. Що на той час ми вже матимемо змогу без перешкод продовжити роботу. Я не відразу збагнула сенс сказаного. Слова можна було тлумачити як завгодно, але з інтонації я здогадалася, про що йшлося. Я кинула швидкий погляд на обличчя сплячої Меліни. Ви хочете сказати, що... Міс Вінтер скрушно зітхнула. Нехай вас не вводить в оману те, що моя сестра здається такою дужею Вона вже давно хворіє. Багато років я була певна, що мені доведеться побачити, як вона першою покине цей світ. Але коли і я захворіла, моя впевненість похитнулася. Наразі ж ми наче змагаємося одна з одною, хто перший досягне фінішної лінії. Так ось чого ми чекали, ось без якої події не зможе завершитися ця історія. Раптом у моєму роті пересохло, а серце стиснув страх. Я злякалася, як мала дитина. Вона помирає, Емеліна вмирає. Це моя провина? Ваша провина? З якого дива це б мало бути вашою провиною? похитала головою міс Вінтер. Події тієї ночі не мають жодного стосунку до стану здоров'я моєї сестри. І міс Вінтер прикипіла до мене, як колись, отим своїм гострим поглядом, який бачив більше, ніж я хотіла сказати. Чому це вас так бентежить, Маргарет, моя сестра, абсолютно чужа для вас людина, та й співчуття до мене навряд чи тривожитимуть вашу душу, чи не так? Тож скажіть мені, Маргарет, у чим справа? Почасти мій Свінтер помилялася, я й справді співчувала їй, уявляючи, яких мук їй доводиться зазнавати. Незабаром вона має стати так само ампутованою, як і я. Двійнята, що втрачають свою фізичну половину, втрачають і половину своєї душі. Межа, що відділяє життя від смерті, непевна і тонка, і близнюк, що зазнав тяжкої втрати, живе ближче до цієї межі ніж решта людей. І хоча Міс Вінтер нерідко бувала дратівливою і суперечливою, у мене поволі виникала симпатія до неї. Особливо мені подобалася та маленька дівчинка, якою вона колись була, і яка останнім часом стала проявлятися в ній дедалі більше. З коротко підстриженим волоссям, з обличчям без косметики, з тоненькими руками, на яких уже не було коштовностей, Віда Вінтер і з кожним днем, дедалі більше, скидалася на дитину. На мою думку, саме ця дівчинка, а не доросла жінка, незабаром втратить свою сестру. І коли я подумала про це, моя печаль була схожа на печаль, міс Вінтер. Її драма мала розігратися тут, у цьому будинку, у найближчі дні. І це була та сама драма, яка визначила моє життя багато років тому, коли я ще нічого не розуміла і нічого не пам'ятала. Я знову поглянула на обличчя Емеліни. Вона вже наближалася до тієї межі, за якою колись опинилася моя сестра. Невдовзі ця жінка перед нею і стане тут, навіки втраченою, а де інде, новоприбулою. У мене виникло химерне бажання, Нашептати їй на вухо послання для моєї сестри. Вона невдовзі з нею зустрінеться. Тільки я не знала, що їй переказати. І знову я відчула на своєму обличчі допитливий погляд міс Вінтер. Це спонукало мене відмовитися від мого абсурдного задуму. «Скільки лишилося ждати?» – спитала я. «Кілька днів. Можливо, кілька тижнів. Не довше». Того вечора я допізно засиділася з міс Вінтер, і наступний день теж провела біля ліжка Емеліни. Ми то вголос читали, то подовго мовчали, і тільки лікар Кліфтон, ненадовго заходячи час від часу, переривав наше пальнування. Здається, він сприймав мою присутність у кімнаті як щось природне, охоплюючи й мене тією стриманою і вічливою посмішкою, яку дарував міс Вінтер. Коли потихенько обговорював з нею стан її сестри, що невпинно погіршувався. Після цього лікар часто затримувався і сидів з нами годину-дві, розділяючи наше добровільне ув'язнення і слухаючи, як я читаю вголос. Це були книжки, взяті навмання з будь-якої полиці, розгорнуті навмання на будь-якій сторінці. Книжки, які я починала читати з будь-якого місця Часто з половини речення «Грозовий перевал» поволі приводив до Еми, яка згодом поступалася місцем діамантам юстасів, котрі перетворювалися на важкі часи, а важкі часи трансформувалися у жінку в білому. Неважливо, що то були фрагменти. Усе світове мистецтво з його повнотою, з його довершеністю, з його витонченістю форм було неспроможне хоч чимось тут зарадити. А от звичайнісінькі слова, ті були як рятувальний круг, як рука допомоги. Вони наче навмисне позбулися свого приглушеного ритму, щоб той не став лічильником тих вдихів і видихів, які ще судилося зробити Емеліні у цьому житті. Нарешті ще один довгий день згас. Завтра святвечір. День мого від'їзду. Якщо чесно, то мені не дуже хотілося їхати. Умиротворена тиша цього будинку, розкіш, усамітнення в цьому парку. Більше нічого я від життя й не бажала. Крамниця і батько здавалися мені маленькими, далекими і незначущими, а мати, як і завжди, ще більш далекою і ще менш значущою. Що ж до Різдва? У нашій родині воно минало надто швидко, відразу після мого дня народження, тому для моєї матері це вже було занадто. Вона не могла стерпіти ще й святкування народження дитинчати якоїсь чужої жінки, незважаючи на те, що народилося воно дуже-дуже давно. Я пригадала, як тато розпочатував різдвяні вітальні картки, що їх надсилали нам нечисленні друзі моїх батьків, а потім... Розставляв над камінном зображення безневинних Санта-Клаусів, бо ті не дратували своїм виглядом матір. Усілякі засніжені пейзажі із зображенням звірів та птахів, але картки із зображенням Матері Божої ховав. Щороку в нього назбирувалася їх ціла потаємна купа. Тиснені золотом зображення матері, що з любов'ю і захватом вдивляється у своє єдине, бездоганно довершена дитя, а дитя й собі дивиться на неї. Обидва утворюють, наче благословенне коло любові і цілісності. І щороку всі ці картки у великих кількостях переадресовувалися до смітника. «Я знала, якщо я попрошу, міс Вінтер дозволить мені залишитися. Ба більше!» Вона б навіть зраділа перспективі мати при собі співрозмовника у наступні тяжкі дні. Але я не попросила, не наважилася. Я бачила, що стан Емеліни невпинно погіршується. Вона слабнула, і невидима рука дедалі дужче стискала моє серце. Тривога підказувала мені, що розв'язка не за горами. Соромно зізнатися у своєму боєгустві, але різдво стало для мене, Нагодою втекти І я скористалася з цієї нагоди Увечері я пішла до своєї кімнати Спакувала речі, а потім повернулася До апартаментів Емеліни Щоб попрощатися з міс Вінтер Усі перешіптування сестер Відлетіли легкокрилим метеликом Атмосфера смутку і тривоги Згустилася Стала ще важчою на колінах у міс Вінтер лежав якийсь томик, але їй давно вже було недочитання. Вона не зводила сумних очей з обличчя сестри. Емеліна нерухомо лежала в ліжку, і тільки ковдра тихенько здіймалася й опускалася в ритмі її дихання. Очі її були заплющені. Схоже було, що вона спить глибоким сном. Маргарет прошепотіла міс Вінтер, вказуючи на крісло Мені здалося, що вона рада моєму приходу. Разом ми спостерігали, як густішають сутінки і слухали, як дихає Емеліна. Вона лежала між нами у ліжку. І її ритмічне дихання, яке то накочувалося, то відкочувалося, нагадувало шум хвиль на березі моря. Міс Вінтер не говорила ні слова. І я теж сиділа мовчки. Подумки, складаючи всілякі. Неймовірні послання, які могла б передати своїй сестрі через цю жінку, що незабаром має вирушити в далеку мандрівку, звідки не повертаються. Здавалося, що кожен її подих наповнював кімнату невимовною, непозбутньою печалю. Нарешті темний силует міс Вінтер біля вікна неквапливо поворухнувся. «Візьміть ось це!» Сказала вона, і я зауважила ледь помітний порух її руки в темряві. Вона щось простягала мені через ліж. Мої пальці намацали прямокутний шкіряний предмет із металевою застіпкою. Щось схоже на книжку. Це зі скриньки скарбів Емеліни. Їй цей скарб уже не знадобиться. Їдьте додому. Дорогою перечитаєте. Коли повернетесь, поговоримо. Тримаючи книжку у руці, я пройшла через кімнату до дверей, натикаючись на меблі. А позаду мене чулося ритмічне дихання Емеліни, яке нагадувало шум хвиль на березі моря.